що він зупиняється у Бертрамовім готелі. Ніяк не підходить для такої ролі. Він тут не зупиняється, ні. Зате його друг він підморгнув. Носій у смугастому фартухові вийшов з готелю, несучи в руках розкішне американське туристичне спорядження. Батько стояв, неуважно спостерігаючи, як багаж запихають до машини, взятої у тимчасове користування, і силкуючись пригадати, що він знає про Ледислава Малиновського. Хлопець, шибай голова. Кажуть, його судили разом з якоюсь славнозвісною жінкою. Як же її звати? Він уже відвертався відриваючи очі від гарної гардеробної скрині, коли раптом змінив свій намір і знову зайшов до готелю. Приступивши до конторки, попрохав міс Горінж дати йому реєстраційну книгу. Панна Горінж, заклопотана від'їздом американців, посунула до нього книгу, яка лежала на столі. Він перегорнув сторінки від прізвищ Мерехтіло в очах. То повний перелік пожильців Бертрамового готелю. Вони були, подумав він, своєрідним зліпком суспільства. Коли він згортав книгу, у вічі йому впало ім'я на першій сторінці. Сер Вільям Ладроу. Сер Джастіс Ладроу. Канонік Пеніфазер. Обидва Постійні мешканці Бертрамового готелю. Сподіваюся, вам сподобався чай, сер. То був Генрі. Він стояв обіч, говорив чемно, ледь занепокоєно, як і належить щирому господареві. Чудовий чай! Давно такого не пив, сказав старший інспектор Дейві. Він згадав, що ще не розплатився і простяг гроші. Але Генрі застережно підніс руки. «О, ні, сер. Мені дали зрозуміти, що ви п'єте чай коштом готелю!» Так розпорядився містер Гамфрі. Генрі відійшов, а батька охопив сумнів. Чи повинен він був пропонувати Генрі чайові? Він вражено подумав, що Генрі куди краще за нього знає відповідь на цю соціальну проблему. Уже йдучи вулицею, він раптом зупинився. Вийняв записника і, негаючи часу, записав ім'я та адресу. Потім зайшов до телефонної будки. Він вирішив піти на ризик. «Хай там що!» А він боротиметься з усієї сили, аби з'ясувати справу до кінця. Розділ 16 Каноніка Пеніфазера тривожив гардероб. Ще не прокинувшись остаточно, він тривожно думав про нього. Потім забув про свій клопіт і знову заснув. Та коли його очі розплющилися вдруге, гардероб, як і раніше, стояв не на своєму місці. Він лежав на лівому боці обличчям до вікна, тож гардероб мав бути в лівій стіні, між ним та вікном. А його там не було. Він містився праворуч, і це його тривожило. Тривожило до виснаження» до знемоги. Мало того, що голова йому як не розколюється з болю, та ще й гардероб стоїть не на своєму місці. З цією думкою він знову заплющив очі. А коли прокинувся, в кімнаті вже було далеко світліше, але світло було ще бліде, неденне, світанкове. Боже правий, — сказав сам собі канонік Пеніфазер, раптом розв'язавши питання з гардеробом. — Який же я бовдур! — Усе ясно, я не вдома. Він обережно поворухнувся. Ні, це не його ліжко. Він був далеко від домівки. — Він був? — Де ж він був? — О, звісно ж, він приїхав до Лондона. — Чи не так? Він у Бертрамові готелі. — Ба ні, він не у готелі Бертрама. Там його ліжко стояло узголів'я до вікна. Тож і цей варіант відпадав. — Боже мій, туди ж я? — вигукнув канонік Пеніфазер. І тут він згадав, що збирався їхати до Люцерна. — Звичайно, — сказав він сам собі, — я... В люцерні він почав думати про наукову доповідь, яку збирався виголосити. Але це тривало недовго. Здавалося, від думок про доповідь у нього ще дужче розболілася голова. І він знову поринув у сон. Коли він прокинувся втретє, біль у голові майже вщух, а в кімнаті стало ще світліше. Він був не в своїй хаті, не у Бертрамовім готелі і, поза всяким сумнівом, не в Люцерні. Спальня ця аж ніяк не готельна. Він уважно оглянув її. Це зовсім незнайома кімната з вельми вбогими меблями. Якась подоба буфета, те, що спочатку він переплутав з одежною шафою. І вікно з квітчастою завісою, крізь яке цидилося світло. Стілець, стіл та комод. Оце, власне, і всі меблі. Боже правий, сказав канонік Пеніфазер. Диво, та й годі. Де я? Він хотів був встати, щоб обстежити світлицю. Так коли сів на ліжко, голова заболіла знов. І він ліг. Може, я захворів? гадав канонік Пеніфазер. «Так, безперечно захворів». Подумавши трохи, він сказав про себе. «Їй-богу, мабуть, я ще не одужав. Може, це грип? Кажуть, грип може вражати? Зненацька. Мабуть, грип уразив мене за обідом у клубі. Так-так». Він пригадав, що обідав у клубі. Чути було, як у домі хтось ходить. Може, він опинився у приватній лікарні? Та ні, навряд чи це приватна лікарня. Коли стало видніше, він побачив, що це досить убога, зі зледенними меблями, невелика спальня. Як і раніше, чулися чиїсь кроки. Унизу пролунав голос. «До побачення!» Голубоньки, на вечір сосиски з картопляним пюре. Канонік Пеніфазер стрепенувся. Сосиски з картопляним пюре. Ці слова були приємні для його вуха. Здається, я голодний, сказав він сам собі. Двері прочинилися. Зайшла жінка середнього віку, підступила до завісок. Трохи розсунула їх і підійшла до ліжка. О, ви вже прокинулися, зраділа вона. Ну, як ваше самопочуття? Далебі, не розберу, промовив канонік Пеніфазер кволим голосом. Ах, я вже й не сподівалася. Ви були у дуже тяжкому стані. У вас небезпечна тріщина після удару тупим предметом, так сказав лікар. Лихо із цими автомобілістами. Збили вас і навіть не зупинилися. «Зі мною стався нещасний випадок», запитав канонік Пеніфазер. «Я потрапив під машину?» «А вже підтвердила жінка. «Ми знайшли вас край шляху дорогою додому. Спершу подумали п'яний, вона захихотіла. Потім мій чоловік вирішив вас оглянути. «Може, він попав під машину?» – сказав він. Запаху спиртного не виявили. Крові теж не було. Та хай там як. А ви лежали, мов колода. Тому мій чоловік сказав. «Ми не можемо залишити його тут». І привіз вас сюди. «Зрозуміли?» «Ах!» – кволо озвався канонік Пеніфазер, приголомшений щойно зробленими відкриттями. «Добрий самарітянин! Побачивши, що ви священник, – мій чоловік сказав, – це діло благородне. Потім вирішив краще не викликати поліції, позаяк ви священник, і все це навряд чи припало б вам до вподоби». Може, ви все ж таки п'яні, хоча горілчаного духу і не чути. Ну, ми і умовили лікаря Стокса прийти і оглянути вас. Ми, як і раніше, звемо його доктором Стоксом. Дарма, що його звільнено. Чудовий чоловік, хоча, звісно, трохи сердитий, нервовий, як-не-як втратив роботу. Тільки за велінням свого доброго серця допоміг багатьом дівчатам стати на путь істинний. Хоча що там було, він чудовий лікар, і ми вмовили його прийти і оглянути вас. Він каже, що ваше життя в безпеці, мовляв, легка контузія. Нам тільки залишалося пильнувати, щоб ви спокійно. І тихо лежали в темній кімнаті. «Маєте на увазі», – сказав він, – «ніякого діагнозу я не ставив. Це моя неофіційна думка. Я не маю права давати пораду чи прописувати ліки. Згідно з законом, ви повинні заявити до поліції. Та якщо ви не хочете, то що вас змушує?» Дайте нещасному старому шанс. Ось що він сказав. Пробачте, якщо я не тактовна. Лікар грубуватий і за словом до кишені не лізе. Ну, а тепер поїжте супу або випийте гарячого молока з хлібом. Залюбки! Кволим голосом промовив канонік Пеніфазер. І те, і други. Він замовк і витягнувся на подушках Нещасний випадок Так от воно що нещасний випадок І він нічого не пам'ятає За кілька хвилин Жаліслива жінка Повернулася На таці в руках Парувала чашка Вам полегшає Після цього Сказала вона Я хотіла крапнути віскі чи бренді «Та лікар сказав, не можна!» «Певна річ!» – притакнув канонік Пеніфазер. «Надто за контузії. Ні, це було б нерозумно!» «Вам покласти під спину ще одну подушку голубчику? Ось так! Добре!» Почувши слово «голубчик», канонік Пеніфазер ледь здригнувся. Він дійшов висновку, що це сказано з найкращими намірами. «Ну от», сказала жінка, «тепер усе добре». «Гаразд, але де ми?» запитав канонік Пеніфазер. «Тобто, де я? Де міститься ця лікарня?» «Мілтон Сент-Джон», відповіла жінка. «А ви не знали?» «Мілтон Сент-Джон» перепитав канонік Пеніфазер і похитав головою. Ніколи не чув про таку лікарню. О, то це ж назва не лікарні, а звичайного собі села. Ви такі добрі, зауважив канонік Пеніфазер. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Міс Вілін, Емма Вілін. Ви такі ласкаві, повторив Пеніфазер. Але... Я ніяк не можу пригадати цей нещасливий випадок. Викиньте його з голови. Вам стане краще. І ви все згадаєте. Мілтон Сент-Джон. Чудувався канонік Пеніфазер. Ця назва ні про що мені не промовляє. Чудасія та й годі. Розділ сімнадцятий. Рональд Грейвс намалював кота на промакашці. Потім зиркнув на солідну, огрядну постать старшого інспектора Дейві, який сидів навпроти нього і намалював бульдога. «Володислав Малиновський?» – перепитав він. – «Може бути. Є свідоцтва свідків?» – «Ні. Але в нього підходящі дані. Чи не так?» Орви голова, залізні нерви, переможець світового чемпіонату. Десь із рік тому серйозна аварія, непевні зв'язки з жінками, непевні джерела прибутків. Смітить грішми, часто їздить на континент. Чи не здається вам, що саме він стоїть за всіма цими організованими грабунками та нападами «На касирів. Не думаю, що він організатор, проте вважаю, що він брав участь у цих акціях. Чому ви так гадаєте? З однієї причини. Він кермує машиною «Мерседес Otto, швидкісна модель. Схожу машину, згідно з описом, бачили наподалік Бетгемптона вранці під час пограбування пошти. Так». Номерні знаки різні, але ми вже до цього звичні. І майже подібний трюк. І схожі, і не схожі. FAN 2299 замість 2266. Мерседесів такої моделі не так-то вже і багато. Гадаєте, Малиновський керує цією підпільною організацією? Ні, на мою думку, у керівництві є кращі, ніж у нього голови. Я знову проглянув досьє. Візьмемо, наприклад, напад у районі Мідленда та Західного Лондона. Три машини випадково, ні сіло не впало, перекрили вулицю. Завдяки цьому «Мерседес Ото пощастило зникнути з місця події. Пізніше машину зупинили. Так, і видали бездаганне карантинне свідоцтво. Тим більше, що люди, які повідомили про це, не були певні в автентичності номерного знаку. Повідомили, що номер машини – FAN 3366, а реєстраційний номер Малиновського – FAN 2266. Та ж сама картина. І ви твердите, що це пов'язане з готелем Бертрама. Ви маєте якийсь матеріал? щодо цього готелю. Батько ляснув себе по кишені. Він тут. Належним чином зареєстрована компанія. Баланс – сплачена частка акціонерного капіталу. Рада директорів і таке інше і тому подібне. Усе це – нісенітниця. Ці фінансові установи – всі на один кшалт. Це збіговисько гадюк що ковтають одна одну. Від усіх цих компаній і компаній-фундаторів голова йде обертом. Ну і ну, батько, просто такі усі ті норови, доводиться сплачувати податки. Що мені потрібне, то це секретна інформація. Якщо ви дасте мені рекомендації, сер, я піду до певних високопоставлених осіб, Шеф поліції пильно поглянув на нього. «І що ж це за високопоставлені особи?» Батько назвав ім'я. Шеф поліції був явно розчарований. «Не знаю, що з цього вийде. Навряд чи нас до нього допустять. Але ця зустріч може бути вельми корисною», – запанувала тиша. Двоє чоловіків дивилися одне на одного. Батько спокійно, терпляче чекав. І шеф відступив. Ти впертий, старий чортяка. Іди і розворуши цих високопоставлених осіб, що стоять за міжнародною фінансовою олігархією Європи. Він повинен знати, Запевнив старший інспектор Дейві. Він повинен знати або зможе дізнатися, натиснувши кнопку селектора на столі або накрутивши номер телефону. Не знаю, чи сподобається йому це. Може і ні, сказав батько, але це не забере у нього багато часу. Я повинен мати авторитетну підтримку. Невже ти справді вважаєш випадок? У готелі Бертрама Таким серйозним Що тобі там робити? Ведеться їм добре Солідна, респектабельна клієнтура Порушень закону нема Знаю, знаю Ні порушень правил продажу спиртних напоїв Ні наркотиків Ні азартних ігор Ні притулку злодіям Усе ясно, як день Ні розбишак Ні злочинців Тільки... Розсудливі, шановні пані часів королеви Вікторії та короля Едварда, вельможне панство, туристи з Бостона та інших респектабельних міст США. І, незважаючи на все це, бачили, як шановний канонік таємно покинув готель по третій годині ночі. Хто бачив? Якась дама похилого віку. Як їй пощастило його побачити. Чому ж вона не спала? Старі жінки, усі такі, сер. Ти говориш про. Як його ім'я? Здається, Канонік Пеніфазер? Саме так, сер. Повідомили про його зникнення. Цією справою займається Кембл. Дивний збіг. Його ім'я якраз було темою розмови у зв'язку з поштовим пограбуванням у Бетгемптоні. Невже Як це розуміти, сер? Так, твердить інша дама похилого віку, а може середніх років. Коли за сигналом потяг зупинився, багато пасажирів прокинулося і визирнули в коридор. Ця жінка, мешканка Чедмінстера, знає каноніка Паніфазера у вічі і запевняє, що бачила, як він заходив до вагона через одні з дверей. Вона гадала, ніби він виходив дізнатися, в чим річ, і знову сідав до вагона. Ми мали намір активно зайнятися цим після повідомлення про його пропажу. Поміркуймо. Потяг зупинився о пів на шосту ранку. Канонік Пеніфазер пішов з готелю Бертрама о третій. Так, це могло бути, якщо він погнав туди, скажімо, перегоновим автомобілем. Отже, ми знову повернулися до Ледослава Малиновського. Шеф поліції кинув око на свої малюнки на промокашці. «Який же ти бульдог, Фреде!» кинув він. За пів старший інспектор Дейві вже заходив до затишної і досить убогої контори. Товстун, що сидів за столом, підвівся і простяг руку. «Старший інспектор Дейві?» «Прошу сідати», – запросив він. «Сигару?» Старший інспектор похитав головою. «Даруйте», – позвався він низьким голосом Селюка. «Даруйте, що забираю у вас». Дорогоцінний час. Містер Робінсон усміхнувся. То був солідний, зі смаком убраний чоловік. Мав жовте обличчя з великим ротом, чорні очі, сумний вигляд. Він часто всміхався, оголюючи чималенькі зуби. «З тобою краще посидіти десь за обідом», недоречно подумав старший інспектор Дейві. Господар Говорив бездоганною англійською мовою, без акценту. Хоча і не був англієць. Батько марно намагався вгадати, як і багато відвідувачів до нього справжню національність містера Робінсона. Отже, чим можу прислужитись? Я хотів би знати, запитав старший інспектор Дейві, хто власник Бертрамового готелю. Містер Робінсон ані трохи не змінився на виду. Не висловив ні подиву, ні схвалення. Лише глибокодумно проголосив. Хочете знати, хто господар Бертрамового готелю? Цей готель, здається, стоїть на Пон-стріт, неподалік Пікаділлі. А вже ж, сер. Іноді я сам там зупиняюся. Тиха місцина, чудове обслуговування. Так, підтвердив батько, незрівнянне. Отже, хочете знати, хто ним володіє. Певні, що це легко з'ясувати. На його обличчя промайнула ледь помітна іронічна посмішка. Ви маєте на увазі ваші звичні канали. О, так. Батько виняв з кишені клаптик паперу і прочитав кілька імен та адреси. «Розумію», – сказав містер Робінсон. «Хтось ускочив у добрячу халепу». «Цікаво. І ви прийшли до мене?» «Якщо хтось і знає, то це ви, сер?» «Насправді я не знаю. Звичайно. У мене є...» «Джерела інформації!» «Є агенти!» Він знизав великими, дебелими плечима. «Так, сер, байдуже сказав батько. Містер Робінсон глипнув на нього, потім узяв телефонну трубку. «Соня, запроси Карлоса!» Почекавши кілька хвилин, він знову озвався. «Карлос?» – квапливо запитав він і сказав кілька фраз, чужою мовою. Батько її не знав. Він міг вільно розмовляти англійською, французькою, всяк так італійською, розумів мову простих німецьких туристів. Розрізняв на слух іспанську, російську та арабську мови, хоча і не розумів. Та ця була йому незнайома. Він лише невиразно здогадувався, що це могла бути турецька, перська або вірменська. Але певності не мав і тут. Містер Робінсон поклав рурку на місце. «Гадаю, нам недовго доведеться чекати», – добродушно мовив він. «Вельми цікаво. Я сам іноді замислювався». Батько запитливо глянув на нього. «Щодо Бертрамового готелю», пояснив Робінсон. «Про фінанси ви знаєте. Бажано знати його платоспроможність. Однак мене це ніколи не цікавило. І треба врахувати – він знизав плечима, готельні вигоди і надзвичайно талановитих службовців. Так, я здивований». Він кинув оком на батька. «А ви гадаєте, що там і як?» «Поки що ні», – сказав батько. «Але хотів би знати». «Є кілька можливостей», – замислено проказав містер Робінсон. «Розумієте, це як музика. Октави можна поєднувати у кілька мільйонів різних комбінацій. Одного разу музика сказав мені, що не можна видобути той самий звук двічі надзвичайно цікаво на столі озвався ледь чутний гудок і він знову взяв слухавку так так ви вельми старанні я задоволений розумію о амстердам так ага дякую вам так прошу продиктувати по буквах Записую. Притиснувши аркушик ліктем, він швидко занотовував. Сподіваюся, вам це стане у пригоді. Сказав він, одірвав аркушика і передав через стіл батькові, який голосно прочитав ім'я. Вільгельм Гофман, за національністю швейцарець, сказав містер Робінсон. А втім, ні. Він лише народився у Швейцарії, вельми впливовий у банківських колах, і, хоча суворо додержується букви закону, таємний учасник багатьох непевних операцій, діє тільки на континенті, у цьому краї ні. Овва. Але має брата, проводив містер Робінсон, Роберта Гофмана. Мешкає в Лондоні, торгівець діамантами. Найпочесніший бізнес. Його дружина Голландка. Брат має також контори в Амстердамі. Ваші люди, мабуть, знають про нього. Як я вже казав, він торгує здебільшого діамантами. Справжній багатій. У нього сила селенна маєтків, як правило, на підставних осіб. Так, він таємний власник багатьох підприємств. Він і його брат справжні господарі готелю Бертрама. Дякую вам, сер. Старший інспектор Дейві звівся за столу. Зайве казати, що я вам багато чим маю завдячувати. І це чудово, додав він, не приховуючи свого захвату. Мені слід це знати. Широко як він умів, усміхнувся містер Робінсон. Це один з моїх фахових обов'язків. Інформація. Мені подобається знати. Ви ж через це сюди і прийшли, чи не так? Що ж, сказав старший інспектор Дейві. Ми справді знаємо про вас. Міністерство внутрішніх справ, особовий відділ і таке інше. І тихо додав. Мені коштувало величезних зусиль, щоб дістатися до вас. «Я вважаю, що ви цікава особистість, старший інспектор Дейві», – мовив Робінсон. «Зичу успіхів у всіх ваших починаннях». «Дякую вам, сер. Гадаю, успіх мені конче потрібен». «Між іншим, як на вашу думку, чи не вдаються...» Ці два брати – до насильницьких дій? Звичайно, ні, відказав містер Робінсон. Це в корені суперечить їхній політиці. У ділових операціях брати Гофмани не вдаються до насильства. Вони воліють інші засоби. З кожним роком, я б сказав, вони стають багатшими. Про це я знаю з відомостей, одержаних у швейцарських банківських колах. «Золоте місце, Швейцарія», – зауважив старший інспектор Дейві. «Так, справді, не знаю, що б ми без неї робили. Незрівнянна чесність, витончене ділове чуття. Саме так, ми, бізнесмени, маємо бути вельми вдячні Швейцарії. Я сам», – додав Робінсон, – ціную. Амстердам. Він пильно глянув на Дейві. Потім знову всміхнувся і старший інспектор пішов. Коли він знову повернувся в управління, на нього чекала записка. Канонік Пеніфазер з'явився, живий, хоч і не здоровий. Очевидно, його збила машина у селі Мілтон Сент-Джон. У нього серйозна травма. Голови. Розділ 18. Канонік Пеніфазер дивився то на старшого інспектора Дейві, то на інспектора Кембела, а ті не зводили з нього очей. Канонік Пеніфазер був вдома. Він сидів у великому фотелі у своїй бібліотеці. Голова спочивала на подушці, а вкриті пледом ноги на пуфі, підкреслюючи його хворобливий стан. Боюся, чемно озвався він. Я просто не зможу нічого пригадати. Невже ви не пам'ятаєте, коли вас збила машина? Пробачте, справді не пам'ятаю. Звідки тоді ви знаєте, що вона вас збила? Інспектор Кембл кинув на нього проникливий погляд. Жінка, пані, пані, здається, їй звали Вілін. Сказала мені про це. А як вона дізналася? Канонік Пеніфазер був спонтеличений. Боже мій, ви маєте рацію. Звідки вона могла знати, га? Мабуть. Вважала, що саме так і сталося, і ви направду нічого не пам'ятаєте. Як ви опинилися у селі Мілтон Сент Джон? Уявлення не маю. З-за плечима канонік Пеніфазер. Навіть назви села Доти не чу. Інспектор Кембл не на жарт розсердився. Але старший інспектор Дейві спокійно, діловито. Вів далі. Розкажіть до ну, нам ще раз про останнє, що ви пам'ятаєте, сер. Канонік-паніфазер радо повернувся до нього. Він почував себе ніякого через інспекторів холодний скептицизм. І Я збирався їхати до Люцерна на конгрес. Найняв таксі до аеропорту. Принаймні до Кенсінгтонської авіастанції. Так, а потім? Та й квит? Нічого більше не пам'ятаю. Пам'ятаю ще гардероб. Який гардероб? Спитав інспектор Кембл. Він був не на своєму місці. Інспектор Кембл хотів був продовжити розпити про гардероб, але втрутився старший інспектор Дейві. «Чи ви пам'ятаєте, як прибули до аеродрому, сер? «По-моєму, так», – відповів канонік Пеніфазер з надзвичайно непевним виглядом. «І ви вчасно вилетіли до Люцерна». «Я щодо цього нічого не пам'ятаю». «А пам'ятаєте, як повернулися до готелю тієї ж ночі?» «Ні». «А Бертрамів готель? Пам'ятаєте?» «Звичайно, я був його постоялиць. Вельми комфортабельний готель. Я зарезервував за собою номер. А пам'ятаєте, що їхали в потязі?» «У потязі? Ні, не пригадую. Там було пограбування. Пограбували потяг. Каноніку Пеніфазер. Ви, певно, маєте це пам'ятати?» «Маю пам'ятати?» – розгубився канонік Пеніфазер. Але я чомусь не пам'ятаю. Провинно сказав він, дивлячись по черзі то на того, то на того офіцера з поштивою, лагідною усмішкою. Отже, судячи з вашої розповіді, ви нічого не пам'ятаєте, що було з вами після поїздки в таксі до аеропорту. Аж поки не прокинулось у сільській лікарні Вілінів у селі Мілтон Сент-Джон. «А що тут дивного?» Знизив плечі канонік. «Після серйозної черепно-мозкової травми таке частенько трапляється. Про що ви думали, коли прокинулося? Мені страх, як боліла голова. Де вже було про щось думати? Звичайно, потім я зацікавився, де я. Та міс Вілін мені все розтлумачила» і принесла чудового супу. Вона ласкаво називала мене голубчиком, золотком, серденьком. Ніякого зізнався канонік. Була вельми ласкава, вельми-вельми ласкава. Їй слід було заявити про нещасливий випадок до поліції. Тоді вас взяли б до лікарні і подали належну допомогу. Вона годила мені як могла. Палко відказав Канонік. Та й чим ще можна допомогти хворому після черепно-мозкової травми, як не тим, що по змозі його заспокоїти? Якби ви пригадали ще щось Каноніку Пеніфазер, Канонік перебив його. Здавалося, цілих чотири дні випали з мого життя і десь згубилися, сказав він. Дивно, «Дуже дивно. Я стільки думав про те, де я був і що робив. Лікар запевняє, що пам'ять, може, ще до мене повернеться. З іншого боку, може й ні. Мабуть, я так і не дізнаюся, що мене спіткало у ті дні». Його повіки затремтіли. «Вибачте, здається, я дуже стомився». «На сьогодні годі». Сказала місіс Макрей, яка стояла біля дверей. Ладно, першої ліпшої хвилини втрутитися, якщо визнає за потрібне. Вона підійшла до нього. Лікар каже його не турбувати. Рішуче кинула вона. Поліцаї підвелися і рушили до дверей. Місіс Макрей випроводила їх із палати, як собака, яка стереже стадо. Канонік щось пробурмотів, а старший інспектор Дейві, що виходив через двері останнім, раптом рвучко обернувся. «Ви про що?» – запитав він. Але Канонік уже заплющив очі. «Як гадаєте, що він сказав?» – запитав Кембл, коли вони вийшли з палати, відмовившись від пропозиції місіс Макрей випити кави. «Батько...» замислено промовив. «Гадаю, він про бубанів єрихонські мури. Що він хотів цим сказати?» «Це має біблійний сенс», відповів батько. «Як ви гадаєте, дізнаємося ми колись?» запитав Кембел. «Як цей дід опинився в селі Мілтон-Сент-Джон?» «Мало ймовірно, що він зможе нам чимось допомогти», відказав Дейві. А та жінка, яка запевняє, ніби бачила його в потязі після пограбування, невже вона має рацію? Невже він якось причетний до тих грабунків? Це здається неймовірним. Він цілком пристойний дід. Чого же підозрювати каноніка кафедрального собору у причетності до пограбування потяга? Ні, замислено сказав батько. Ні. Це так само важко уявити, як те, що пан Джастіс Ладроу вплутаний у справу пограбування банку. Інспектор Кембл здивовано глянув на старшого за званням офіцера. Поїздка до Чедмінстера закінчилася короткою розмовою з лікарем Стоксом. Той поводився войовничо, неприязно і брутально. «Я давно знаю подружжя Віллінів. Це мої сусіди. Вони підібрали якогось старигана на узбіччі дороги. Не знали, чи він п'яний, як чіп, чи хворий. Запросили оглянути його. Я запевнив їх, що він не п'яний, що у нього серйозна травма голови. І ви потім лікували його? Аж ніяк. Я не лікував його, не прописував йому ліків і не доглядав його». Я не лікар. Колись був, а тепер ні. Я сказав, що їм слід зателефонувати до поліції. Телефонували вони чи ні? Не знаю. Не мій клопіт. Вони обоє трохи пришелепкуваті, але, в принципі, добрі люди. А ви самі не збиралися заявити до поліції? Ні, не збирався. Я не лікар. Мене це не обходить. Просто як людина. Я порадив їм не давати йому візки і держати його в ліжку до прибуття поліції. Він глянув на них чортом, і вони неохоче пішли. Розділ 19-й. Містер Гофман був статечний на вигляд, здоровий, неначе вирубаний з дерева і не просто собі з дерева, а стику. Він мав Таке невиразне обличчя, що мимоволі закрадалася думка, чи зугарна така людина думати, виказувати якісь почуття. Це здавалося неможливим. Він поводився напрочуд коректно, підвівся, вклонився і простяг клинувату руку. Старший інспектор Дейві? «Збігло вже чимало років, відколи я мав задоволення». Ми, може, навіть і не пам'ятаєте. О, ні, пам'ятаю, містере Гофман. Справа про Аренберові діаманти. Ви свідок звинувачення і мушу сказати блискавичний свідок. Оборона була просто безсила похитнути вас. Мене похитнути непросто, серйозно мовив Гофман. І справді, не чоловіка якого легко похитнути, він не виглядав. Я завжди намагаюся ладнати з поліцією. Я просто в захваті від вашої чудової поліції. Чим можу прислужитися? Провадив він. Сподіваюся, нічого прикрого. О, нічогісенько. Просто ми хотіли б одержати від вас підтвердження певних відомостей. «Щасливий допомогти, чим можу. Кажу ж, я високої думки про вашу лондонську поліцію. У вас такі чудові працівники. Справедливі, чесні, неупереджені. Ви змушуєте мене червоніти», – засоромився батько. «До ваших послуг то що вас цікавить? Сущі дрібниці, де інформації про Бертрамів готель». Був би вельми вдячний. Містер Гофман лишився спокійний. Хіба на мить, чи то дві вся його постава заклякла ще дужче. та й край. «Бертрамів готель?» – перепитав він. У голосі його вгадувалося легке замішання. Чи то він ніколи не чув про Бертрамів готель? Чи просто не міг пригадати? «Знає Бертрамів готель? Чи ні?» «Ви підтримуєте з ним зв'язок, містер Гофман? Містер Гофман знизав плечима. «Стільки справ! Усього в голові не втримаєш», – поскаржився він. «Справ тьма-тьмуща, просто вічний клопіт. Я знаю, у ваших руках сходиться багато віжок». «Слушно!» Гофман усміхнувся дерев'яним усміхом. — Хочете сказати, я впливаю на хід багатьох справ. А отже, на вашу думку, підтримую зв'язок із цим, як його, Бертрамовим готелем. Я б не сказав. Просто зв'язок. — Фактично, ви його власник, хіба не так? — добродушно всміхнувся батько. Цього разу містер Гофман справді задерев'янів. Цікаво, хто вам це сказав? тихо промовив він. Отже, це правда чи не так? запитав старший інспектор Дейві. Мушу сказати, вельми вигідне місце. Ви цілком можете ним пишатися. О, так, сказав Гофман. «Зараз я просто не можу пригадати, розумієте». Він запобігливо всміхнувся. «У мене значна нерухомість у Лондоні. У нерухомість дуже вигідно вкладати капітал. Коли на ринок надходить якийсь перспективний товар і є змога дешево його запопасти, я купую. І Бертрамів готель коштував вам дешево. Цей заклад був на межі закриття, похитав головою містер Говкман. Але нині він же твердо стоїть на ногах, підкреслив батько. Цими днями я там був. Мене вельми вразила тамтешня атмосфера. Чарівні старомодні клієнти, вигідні старомодні номери. Навколо тиша, рясната предметів розкоші. І водночас «Ніщо не свідчить про марнотратство. Особисто я дуже мало з цим знайомий», – пояснив містер Гофман. «Це лише одна зі сфер ужитку мого капіталу, та я думаю, справи там йдуть добре. До речі, ви, здається, маєте чудового керівника. Як його звуть? Гамфрі? Так, Гамфрі». Золотий чоловік, сказав Гофман. Я цілком на нього покладаюсь. Щороку переглядаю баланси і пересвідчуюсь, що все важурі. У готелі мешкає сила вельможного панства, вів далі батько, і американські багатії там зупиняються теж. Він замислено похитав головою. Чудове поєднання! Ви кажете, цими днями були там? запитав містер Гофман. Сподіваюсь, неофіційно. Нічого серйозного. Просто намагався з'ясувати маленьку таємницю. Таємницю у готелі Бертрама схоже на те. Офіційно це можна назвати справа про зникнення священника. Який жарт. Сказав містер Гофман. У вас мова Шерлока Холмса. Одного вечора цей священник вийшов з готелю і більше його не бачили. Дивно, сказав містер Гофман, але такі випадки трапляються. Пам'ятаю, багато років тому счинився неймовірний фурор. Полковник, як пак його звали? А, здається, полковник. Фергюсон, один зі шталмейстерів королеви Марії. Якось вночі він вийшов із клубу, і більше його теж ніхто не бачив. Звичайно, зітхнув батько, багато таких зникнень бувають навмисними. Ви про це краще знаєте, ніж я, вельмишановний старший інспекторе, зауважив Гоффман і додав. Сподіваюсь, вам усіляко сприяли в Бертрамовім готелі. Кращого годі було і бажати, запевнив його батько. А оця панна Горінж, здається, вона працювала якийсь час з вами? Можливо. Далебі, я дуже мало знаю про готельні справи. Розумієте, не виявляю жодного особистого зацікавлення. «Зізнаюсь, я був вельми здивований». Він усміхнувся усмішкою, що обезброювала. «Що вам навіть відомо, що готель належить мені». В його очах скакали неспокійні іскорки, поза всяким сумнівом. Помітивши це, батько і бровою не повів. «Сіті, наче велетенська пила». «Не перестає відтинати зайві гілки», – зауважив він. «Я мав би вічний головний біль, якби мені довелося цим займатися. Я розумію так. Компанія Mayfair Holding Trust або інша подібна компанія – офіційний власник, а неї володіє інша компанія, і так далі, і так далі. І справа в тому що вона належить вам, простіше простого. Я маю рацію, чи не так? Так, мені та моїм партнерам-керівникам, вони теж, можна сказати, до цього причетні. Досить неохоче зізнався містер Гофман. Ваші партнери-керівники. А хто вони? Ви особисто, і, здається, ваш брат. Так, брат Вільгельм. «Мій партнер у цьому ділі. Вам слід зрозуміти, що готель Бертрама – лише одна ланка в ланцюгу всіляких готелів, офісів, клубів та іншої власності в Лондоні. Є ще і інші члени правління. Лорд Памфред, Абель Ісаакштайн У голосі Гофмана раптом почулися Нотки роздартування. Невже вам справді потрібні усі ці відомості? Тільки тому, що ви розслідуєте справу про зникнення священника? Батько похитав головою і провинно глянув на співрозмовника. Я вважаю, це справді цікаво. Пошуки зниклого священника привели мене до готелю Бертрама. І тоді я поцікавився, ну ви розумієте, що я маю на увазі. Одна подія іноді тягне за собою іншу, чи не так? Добре, припустімо, так і було. Ну і що?» Гофман посміхнувся. «Задовольнили вашу цікавість? Якщо хочеш здобути інформацію, вона сама до рук не припливе, правда ж?» Добродушно мовив батько. Він підвівся. Мені хотілося з'ясувати лише одне. Та я не думаю, що ви мені скажете це. Слухаю вас, старший інспекторе, нерішуче промовив містер Гоффман. Де взявся готельний персонал? Дивина, та годі. Наприклад, отой хлопець здається, його звуть Генрі схожий на архієпископа, він розносить у вас чай та гарячі млинці. Пречудові млинці. Незабутній смак. Вам подобаються млинці з маслом? Іронічний погляд містера Гофмана на мить затримався на огрядній батьковій постаті. Сподіваюся, ви можете у цьому впевнитися, сказав батько. Що ж, не смію вас затримувати. Вважаю, ви дуже заклопотані. Приймаєте відвідувачів, робите ділові пропозиції і таке інше. Ах, вам приємно вдавати з себе невігласа у цих питаннях. Ні, я не заклопотаний. Я не дозволяю, щоб бізнес займав у мене забагато часу. Кредо моє просте. Я живу, маю вільний час, вирощую троянди. І в мене є родина, який я вельми відданий. Звучить ідеально, відзначив батько. Хотів би я так жити. Містер Гофман посміхнувся, тяжко піднявся з місця і потис йому руку. Сподіваюся, невдовзі ви знайдете зниклого священника. О, із цим все гаразд. Шкода, що я сам не вніс ясності. Його знайшли. Справді сумний випадок. Він попав під машину і дістав серйозну черпно-мозкову травму. Усе дуже просто. Батько рушив до дверей. Потім обернувся і спитав, між іншим, леді Седжвік, член правління вашої компанії. Леді Седжвік? Гофман на хвилинку замислився. Ні. А чому вона повинна бути в нашій компанії? О, нічого такого. Ходять всілякі чутки. Вона просто має акції. Так. Що ж, буває, містери Гофман. «Вельми вам вдячний!» Батько повернувся до скотланд ярду і пішов зразу ж до шефа поліції. Двоє братів Гофманів беруть участь у фінансових справах Бертрамового готелю. «Що, ці поганці?» – заревів Рональд. «Саме так. Вони зберігали це у глибокій таємниці». «Так, і Роберт Гофман...» Був не дуже радий, що ми розкрили цю таємницю. Для нього це був шок. Що він сказав? О, ми провадили дуже ввічливу формальну бесіду. Він усіляко намагався вивідати, як я про це дізнався. Гадаю, ви не примушували його дати ці відомості? Звичайно, ні. Як ви пояснили свій прихід до нього? Ніяк, відказав батько. Йому не здалося це трішки дивним? Можливо. А взагалі я подумав, що гра варта свічок, сер. Якщо за всім цим стоять брати-гофмани, тоді багато що стає ясним. Особисто вони ніколи не брали участі у злочинних діях. О, ні, вони не вчиняли злочину. Вони його фінансували. Вільгельм має справи, зі швейцарськими банкірами. Він був причетним до махінацій із чужою валютою по війні. Ми знали про це, але не мали змоги довести. Ці два брати контролюють силу селену грошей, які вони використовують для підтримки всіляких підприємств, як легальних, так і нелегальних. Проте вони вельми обачні, знають усі трюки, у цій сфері. Робертові посередницькі операції з діамантами досить красномовні. На підставі всього цього можна уявити собі картину. Діаманти, банківські операції та нерухомість, клуби, культурні заклади, будинки офісів, ресторани, готелі. Усім цим володіють, напевно, підставні особи. Гадаєш Гофман, Організатор цих грабунків? Ні. Гадаються, двійка крутить тільки грішми. Ні. організатора треба шукати деінде. Десь діє першорядний Розумака. Розділ 20-й. Того вечора на Лондон раптом упав туман. Старший інспектор Дейві підняв комір пальта і звернув на Понд-стріт ішов він повільно як іде глибоко замислена людина у нього був злегка відсторонений вираз обличчя